Tardes. aquí de novo no faladoiro na tua radio Filispín bueno, Césio eu paso o micro a ti eh? porque ti fuche o causante vale. deste de tema, vale? ben, aí no último programa hai dúas semanas eh, sempre quedamos falando un rato a veces un rato non, perdón, un anaco un intre un ratos non hai galego máis que os que tiñen catropatas eh, quedamos aquí falando e sempre propoñemos cousas e eh? eu nese momento propuxen eh, porque foi moi recente o do cambio de hora eh, estamos aquí eh, todos e todas os do programa e hai un invitado un invitado e neste caso non se pode decir mellor Estrela <risas> un home eh, máis que afición de astronomía auténtico experto eh, Paulino Gasaya e nos podes falar un pouco mellor das, das, bueno, de como se move eh, a terra o do sol como, eh, como son esas, esa determinación das horas a través do, do Meridiano de Greenwich porque marca o cero eh, eh, que é o que ocurre con, con iso Bueno, decir que Paulino Casalla é capitán da Marina Mercante de feito pasastes bastantes anos da tua vida, non? Nesa, sí, claro. nesa tarefa anos. Eh, eu cando te conocí xa habías desembarcado sí, sí, sí, sí, sí. <risas> se foi moitos anos ele ademais é el profesor de ensino secundario en a última etapa na tua última etapa laboral fuche jefe de estudios aquí no, no escaño, verdad? No, no bueno, non no. cheguei a estudos, pero bueno, nin ascaño foi, foi bueno, na na unha por... pequena temporada, mi pequeniña, de un poquiño de clase de pesca, pero fueron uns meses nomais. Bueno, el eu decir unha cosa, eran dos, dos meus primeiros amigos que tuve cando cheguei a Ferrol. Foi unha das persoas que me, me fixo que a miña estancia a ferrol fora moitísimo máis grata que non me sentira unha extraña en ferrol el me enseñou cantidade de cousas de ferrol cantidade de secretos porque el sabe moito Paulino é unha persona que sabe moito moitas gracias Paulino por vir hoxe aquí hasta a Radio Filispi Sabes que te quero eh? Falta unha cousa importante que durante moito tempo perteneceu a, a, a xeral, a decisión xeral da Sociedade Galega Histónica Natural sí. Eh, como tal exerceu durante moitos anos e non sei se chegates a ser delegado creo que non aquí en Ferrol no, no, no, non pero delegar, indirecto no indirecto porque estuvo y a súa filla de, de, de delegado ¿no? pero bueno, ele sempre tuvo unha participación moi activa aquí na, na Sociedade Galicia Natural e además eu creo que fixa cantidad de socios de personas para que nos asociáramos eh ese colectivo, o xa sea que fixe che moito trabalho, por mi. Bueno, tentei, no, polo menos. Pero, bueno, a miña etapa na sociedade sobre todo foi o tema da astronomía, non? Sabedes que son apasionados eh, apasionado. Eh, quería preguntar, quería empezar por, a, por aquí. Eh, cando presidente do goberno... E que eres tú? Bueno, son... Un pouco achido, eh? Este, fala Ignacio, Ignacio, Martínez Orrero. Eh, ímos ver. Boas tardes, tema, o, boas tardes. Non boas tardes, noites xa, porque tardes, con isto e tal e o relóxo biolóxico e tanto destas cousas. Tes de o relóxosa na hora de verdade ou non? A min persoalmente non é algo que, que me preocupe. Preocupábame cando traballaba no turno de noite. Se si me tocaba a hora que me... Unha hora menos, pois pues, oi benvido era. Se si me tocaba unha hora máis, pois, pues, eh, dicía, me cago en talgo cambio de horario. Que Pero non era algo que realmente sinta, realmente no meu reloxo biolóxico e tal, non, non o sinto, porque tampouco teño moi bon sono, é decir que, tanto durmo as, desde a noite, como as 11, como as 4 da mañan, é dicir que ando un pouco perdido o meu biolóxico. De todas maneiras, quería preguntar eh, que opinabas eh, o que di Pedro Sánchez, que dixo no seu momento que xa lle chegou a hora esto do cambio horario. Eh, Tidei que opinión eres? Que era mellor deixalo xa acabar con esto do cambio horario ou realmente fai falta cambiar as horas? Como di algún científico televisivo da Galega, por exemplo, non? que está moi de acordo en que as horas hai que cambiálas. A ver, Podes facer vos... un pouco de historia se si queres, eh, Paulino, antes de ponernos a ver. 2025. A ver, okay. Está moi impacente, moi impacente, impacente, Ignacio, por saber a tua opinión neste, neste intro, no que certamente é o final de, de, de, o motivo ¿no? de, de, de ter este debate. ¿no? Pero, ao millor, penso que a audiencia pode eh, se podría poner en contexto de como arrancou este tema, sí, cando almen, se empezou a cambiar sí, ahora, e por qué, de feito, e se si esas co cousas siguen sendo neste momento causas mm, suficientes, non? Si, sí, de feito, min chamou me chamou a atención, que eu pensei que era unha cousa máis moderna, pero no 74, xa no, no franquismo, xa parece xa que foi cando se empezou, non? Polo, eu indagando, dado que había este programa, Pois foi unha... realmente indaguei un pouco... Eh... Despois, corríseme o, o experto que temos no, aquí, perdona, o, noso, eh? o noso primo de Zumosol, pero despois da Primeira Guerra Mundial... Bueno, me estou referindo no Estado... Ah, aquí, bueno, ¿no? sí, pero quero eh. dicir que este xogo a humanidade sempre batindo eh, ah, vale, a cabeza. Vale. ¿no? pois pues estupendo, bueno, pois... Pues, Desa palabra. Primeiro, primeiro perdona, pero primeiro sí. habería que ir a por que se marcan as horas porque antes non existían esos no, fusos fareros non no. se aplicaban aí onde nos pode ilustrar ver, Paulino, de onde xa é iso e por que se chega a situación eh, eh, prácticamente un acordo mundial ¿no? máis ou menos para, para coordenar porque antes ahora calera a de cada lugar específico. O sea, aquí había unha hora en Calatallo había outra ¿eh? de Matalas Cabrillas de Torre de Ruela había outra porque uh -huh. cando o sol culminaba no sur estaba no máxima, no máxima altura mediodía Cando salía polo horizonte, orto, cando se poñía o caso. E así se movía todo o ciclo do día. O sea, o mediodía era aquí. E logo tirabas as horas, máis ou menos, polo cacho de sol que veían que avanzaba. Pois ¿no? pues, unha hora máis, unha hora máis, unha hora máis hora menos, unha hora menos. E, ese era o xeito de facelo. Esa corda a final do século XIX de coller, de que hai que coller, eh, eh, de, de algún xeito, articular as horas, e que ten que estar todo. Sabedes que foi o detonante? Os horarios dos trens. Os tres 3 o detonante, por que? Porque non se sabía cando salía de Madrid cando chegaba a, a Guadalajara eh? Mais ou menos, eso foi o detonante de toda esa historia Ben, eh, eh, así foi funcionando nos, nos movimos durante bastantes anos polo, pola, polo horario de Greenwich eh, Ese foi o horario que se utilizou no século XVIII para, para coñer e poder eh, calcular a situación no mar Foi, ese foi o motivo, non? E daí, articula todo. Sería unha cosa moi longa de explicar, pero vou facelo todo moi sinxelo. Entón, o que, o que se, eh, se foi acordando, España se acolle a horario de, de Inglaterra. E vai funcionando co horario de Inglaterra. Hasta que, despois da Segunda Guerra Mundial, eh, antes, perdón, da segunda, durante a Segunda Guerra Mundial, eh, Franco decide que o non horario de Berlín. O horario de... de no, o de Berlín. E se pon O horario de Berlín. Va, va isto é catastrófico aínda que se pense que non pero sigue avanzando a historia na guerra de Yom Kippur, no ano 73 cando orist... falas do horario de Berlín que uso horario é por centrar tamén a audiencia de que estamos a falar porque a audiencia Maestruz. do horario de Berlín a ver, vamos a falar os, os horarios. cada os horario ten 15 graus entón, o uso cero que é no que se atopa a maioría da península ibérica s non estamos no uso cero, estamos no uso menos 1, porque temos 8 grados 12 minutos de delonxitude.ón entón é se grados semipoblau, 7 grados e medio po outro do méidade de Quirinnis é o uso cero. É? Entón é, a partir de aí Berlín está no, no uso máis un. É? Aí está Berlín, no uso máis un. Perfecto. É? Pero fixáremos unha cousa. nós aquí aínda así e falo de Galicia, e en particular esta zona da, da costa, estamos no uso menos un. ¿Eh? Que é unha cousa que teníamos que ter moi en conta en, en todo isto. Ben, a partir da Guerra de Yom Kipur, empezaron a subida do petróleo salvaxe e se decidi que hai que aforrar. Claro, un dos aforros, cambiar ahora, que, a, a xeitar ahora. Entón, nós, eh, bueno, nós, facemos to, casi toda a Europa, ese cambio de horario, que non no verán unha hora máis ainda. E no un inverno unha hora menos. Un xeito moi estrano, que a mi me costa moito traballo entender, que non sei porque ten que ser en, en, en marzo e en outubro. Tiene que ser en marzo en setembro. Exacto. É a lóxica Son sete e cinco, sei, a, Bueno, estas cousas. Porque é, encima horario de verán. Fixadevos unha cousa. Horario de verán. Temos en un horario tres horas máis do que tiñemos que ter. Tres, por uso, eh? Por, por posición xeográfica, dúas horas e 40 minutos. Bueno, iso depende, varía de unha cousa que chama ecuación de tempo e pode cambiar incluso un cuarto de hora para arriba e para baixo. Eso, pero, bueno, vamos a deixalo en, en dúas horas e 40 minutos de promedio. E que é completamente eh, ilóxico. Por que? A ver, porque vai alterar completamente os nosos nostro, ciclos circasianos. O ciclo circasiano é eh, O que move o sea, é un movimento solar. O sea, nos movemos, somos seres vivos que nos movemos por, por, por luz e oscuridade. Hai unha glándula no corpo humano que se chama glándula perineal que está esa topa debaixo do cerebro que produce unha, unha unha hormona que é a melatonina que é a que nos move pola noite a funcionar. leva a, a temperatura exterior do corpo e cem mil cousas máis. E polo día está o cortisol para a nosa actividade. Etc. E todo eso funciona entre o orto e o caso. Con un punto medio que O mediodía verdadeiro Ten en conta que non verán O mediodía verdadeiro Ocurre aos 3 menos 20 da tarde Iso non é lóxico. É completamente ilógico Despois se queremos Digo máis cousas só vou rematar a miña, a miña perorata Está sempre a falar Desde o punto de vista do galego De que vivimos aquí No, e que no, temos sí. por decir Porque probablemente se si este programa se estivese eh, realizando en Barcelona A túa posición, os teus eh, cálculos non serían os mesmos, no, obviamente No, no, todo o que vou decir Hai unha cousa que, por exemplo A liorta que, eh, que, que se vai plantexar no, no Estado español vai ser A diferencia do horario que hai entre nós e maón Eh? Que estamos falando de tres quartos de hora pasado. Exacto, que ninguén ten culpa deso Non, pero claro, eu vou entender Que mon queran unha hora unha hora E nós que queramos outros Exacto. Que esa é a diferencia e, e, eso, eso entendo o que lle pasa aos mones Por, o, por moitos motivos eh? Non é solamente pola comodidade dos ciclos circasianos É porque eles pretenden Porque son turísticos de todas as baleares Ou todo Mediterráneo É moi turístico E pretende que a xente esteñare E que se mova pola noite A noite que é día aínda. Entón, claro, se nos collemos, se poñemos a hora que nos corresponde, que sería o uso cero, vamos a deixar o no uso cero, hora de Greenwich, a ver, para eles é máis cómodo ter o día máis longo, sobre todo polas tardes. Pero, bueno, eso xa é outra cousa en un momento. Me bueno, eu paro un momento, veña, fala de vos. Sí, eu, Pero o preguntado. Eu, xa que fungo que propuxen, eu quería meterme precisamente con eso que falaste dos ciclos. A min hai unha cousa que me cabrea moitísimo, que é un señor que sae nos medios, un físico, Jorge Mira, que defende eh, como un tolo o horario de verán. E decía que se ten que dar para sempre o horario de verán. Eu, eu non sei... Si é que non sabe, e dudo que non o saiba, que o sabe, ou que tipo de intereses hai detrás dese señor, ou por que o defende. E non sou irracional, é que e, este ciclo horario a nós nos crea problemas de saúde físicos e incluso problemas de saúde mentais. Non ter o sono acompasado co, co horario non máis que ver que ocorre cos nenos pequenos cando chega o mes de maio que ainda están no colexo, tens que ir para a dormir dice, pero si é de día claro que de día, claro que de día porque a hora real son o que ti comentaba, tres horas menos cando son as dez da noite estás mandando un neno á cama, estás mandando as sete da tarde eu que collía un bus, e como a min, outra moita xente os que entran en bazán ás 6 da mañá para ir traballar non se levantan ás cinco e pico se levantan ás dúas e pico Ciro, eso é totalmente irracional e non entendo que unha persoa que un científico defenda que se mantenha ese horario pero bueno, falábamos dos ciclos e dos ciclos era para falar que non é só, nos, só en nós Ciro, todos os animais incluso os vegetais, todos os seres vivos eh, funcionan, teñen o seu, o seu funcionamento, o seu metabolismo en función da, da luz do sol nos como primates diurnos que somos, somos primates diurnos a diferencia de outra, a maioría dos animais mamíferos xera que son de hábitos noturnos non somos de hábitos diurnos que ti falabas, o cortisol se segrega pola mañá e a melatonina ao atardecer a temperatura corporal varía por eso, incluso cando un está sano e toma a temperatura pola mañá toma a temperatura pola noite esa temperatura pode haber, pode haber non, hai máis dun grado de temperatura de diferencia e cualquera que foi un día por aí de festa e se deita tarde, moi tarde, sabe que costa traballo entrar en calor, porque nese momento o corpo xa se está preparando para despertar, non para dormir, por tanto non necesita ese calor. Eh, ciclos que por moita luz artificial que teñamos non cambian, non cambian. E máis, unha cousa tan simple, por exemplo, os, as piscifatorías. As piscifatorías para facer a reproducción dos animais Someten, eh, os someten, os teñen sitios pechados, os reproductores están en sitios pechados sin luz natural e os someten a ciclos artificiais de luz precisamente para provocar o proceso de desove en diferentes zonas para provocar o proceso de desove eh, según as necesidades de mercado entón teñen esos desove varias veces o ano porque teñen un ciclo de luz artificial ben eso que están facendo con nós nos volvemos tolos aos peixes e os facemos desobar cando nos deben cando non deben, e a nos nos están volvendo tolos co un horario que non se corresponde co horario do noso metabolismo e que e afecta a nosa saúde enda que pensemos que non si sí afecta a nosa saúde un exemplo claro, eh, eh, os nenos e o que estou comentando de dormir Teor, eh, sabemos, porque hai centro de estudios, antes falaba Ignacio de cando traballaba de noite traballar de noite é eh, Penoso para xaude, é malo traballar de noite. Pero resulta que, incluso os que traballamos de día, nos fan erguer de noite. Non nos fan erguer pola mañá, temos que erguernos de noite, en plena noite. Cando o noso corpo está para dormir, non para erguerse e ponerse a traballar e coller unha ponerse nunha máquina ou cualquier outra cousa, co que podemos ter, co que podemos ter problemas. Por lo tanto, o, o, o que ti comentabas antes, o horario non ten nada que ver, e o que decías tamén é verdade, non é o mesmo horario de Maún que o horario de, de aquí. Non ten nada que ver, pero incluso o meridiano de Greenwich pasa máis ou menos por... por pasa sí. por Cataluña, cerca de Barcelona. Sí, que poderia ter un horario... Tería que ter o horario de Gran Bretaña, pero o que te comentabas, nós, incluso Portugal, estamos unha hora menos. Porque xa pasamos... Falaba dos 15 grados, non sei para que se entenda mellor. Unha circunferencia ten 360 grados, se o dividimos entre as estes 24 fusos horarios, nos dá 15. Que son os 15 grados que falaba eh, Paulino. Esos 15 grados cando nos pasamos de 7,5 para un lado, 7,5 para outro, cambia o fuso horario que decía Paulino. Nos estamos a 8 grados e pico, estamos a, polo tanto, unha hora menos do meridiano de Greenwich. É es estamos aínda peor, peor do que nos podíamos imaginar e unha cousa que non comprendo xa para rematar cando os, os que defenden aos, bueno, os, os teleiros din que é que é horario de verán polo turismo e eu me pregunto que pasa cos turistas que van a Italia que en pleno mes de xullo as nove da noite é eh, noite pechada non hai turista nas terrazas non hai turismo si que o hai si que o hai non necesitamos ter luz hasta as 11 da noite para ter turistas porque precisamente en Mahón en pleno mes de xullo ás 10 e de noite e que aquí se xa de día atende vendemos outro produto o, perdón, venden outro produto ben distinto o produto que se vende é ese precisamente non estamos máis tempos con luz e máis tempos abertos e máis tempos dispostos a eh, a dar os cousas se vende ese produto sí. vale? o que estabas dicindo ti queria meter unha cousinha desos Dixadevos, se seguísemos co horario de, de verán todo o ano, imagínate por un momento os nenos ent, que entran ás 9 da mañá, entrando ás nove da mañá, noite pechado. Noite pechado, eh, entran os nenos á escola. Que tipo de, de, de, de, de actividade poden coller os nenos con noite pechado? De acordo que pola tarde é moi asumible, á sete media da tarde, noite, bueno, se xa, xa, xa, pode asumir ben, pero a mañá é imposible, eh? imposible totalmente. Bueno, eu non sei, se, se, coñece a historia do que, que de, de, de Mira, non? De, el ten esa idea, non sei exactamente porqué. Unha vez intentou convencer a xente nun programa que eu escutei, a mí non me convenceu, por suposto, pero bueno, <fixos> é o meu punto de vista, as opinións son as opinións. Exactamente. ¿De? Se poderia decir que en Mira para tamén a audiencia que non que non lea os artículos Jorge, técnicos... Jorge, Jorge Mira, Mira, Jorge Mira é, un, é unha persona que é recurrente na televisión de, de Galiza. É, é, é como se si fóra o científico oficial de rede sí. de televisión en Galega. Está moitos programas... e. Se... populador. Un opinador sí, no. frecuente. No, eu eu o conhezo, no, por, por decir o seu perfil profesional. De no, todos aparte... os hitos, eu escoitei eh, que estaba a favor do cambio horario, non do horario de verán. Eu sí. penso que ele falou do cambio de... No, falou sí, falou bueno, do horario de verán. Claro, sí. ele dí que en caso de que, de que se deixe de haber de troco horario, que debía quedar fixo o horario de verán. Sí, sí, o dixo, o dixo. E máis, utilizando sí, argumentos A mí, a ver, e sendo él Me doe máis porque é un argumento tramposo Eu me lembro mm. que ele decía Que no día máis longo do ano O sol se poñía a mesma hora aquí Que non sei sé si se era, decía Estocolmo no sé de... Claro, si sí, é verdade E a que hora xa o sol ali e que hora xa sí, o sol aquí vale. Claro, eso non o di Eso non o di Porque claro, ali xa é cinco ou seis horas antes que aquí Pero eso non é o ah, que coincide É que é igual, no, no, non é igual no, no, no, Non ten nada que ver Eu que anduve por medio mundo adiante Mía, Vos vou contar unha historia eh, real Como a vida misma Navegando xurden cousas moi curiosas me de todo. Unha viaxe desde, desde aquí desde, Por exemplo, a Xeciras A, a México A cargar crudo eh? este, no barco. Por diferencia horaria Oito horas de diferencia horaria eh? eso, A viaxe dura doce días Mais ou menos pouco máis, un pouco menos por 12 días. Entonces, durante cada día estás movendo o reloxio unha hora. O sea, eso é unha alteración que non te podes imaginar como te cambia, como te, como, como te tolea. Chegamos incluso cun capitán era asturiano, e chamávamos o rato, era un tío máis raro que, o sea, era un tío moi raro, que collía e cada día movía o reloxio o que correspondía. O sea canto, canto, canto nos movimos no, no, no arco de paralelo? O nos movimos eh, sei, eh, sete grados. Ou 7, set, 7 grados e medio. Pois, eh, eh, media hora. E esta, Media hora. E me Sabes o que cada día... Non, pero mañada hace nove minutos, porque como houve mal tempo, andovemos menos. Era tolear. Os cociñeiros era unha ver... berraban. A que hora fago? Normal. O sea. Todo isto da hora, da hora é un toleo. Hai que coñer unha, unha hora determinada, aínda que xeña do verán, que estou totalmente en contra dela, pero poñede unha soa e deixadevos de cambios. É a miña idea ao respecto. Eh, eu me lembro estando en, en Terranova, que estuve ali, se sí. si o sabes, en marco de Pesca, sí. que ali non era unha hora completa, eran, creo que eran cinco horas e media con respecto aquí. Sí. Ni cinco, nin seis, eran cinco e media. No sei, cousas no, dos cousas hay... dos canadianos ou sería por no. Terra Nova. É, é polos países, porque aí é máis curioso, por exemplo, no Irán son tres, é, é, é en cuarto de hora, o sea, teñen ou China. China ten o mesmo horario, o sea, a mesma hora en todo... tan, tanto en, en Pequín como na, como na fronteira con Afganistán. ¿Eh? Son cinco, cinco usos, eh. Cinco usos e teñen a mesma hora. Por que? Porque xeronan así. Ah, bueno, xente dun sitio tolea, de outro tamén Todo está centralizado en Pekín E se te xala adiante, pues te fastidia, ti Outros países, sin embargo teñen múltiples horas e non sí, pasa nada no. Rusia E non pasa nada Es que eu penso, eh, a miña opinión ¿no? Eu non dramatizo tanto, sinceramente Eu sou un pouco como Ignacio E que o meu organismo <risa> Se adapta perfectamente E non, non, non observa as cousas Con con eh, ollos de, de trasedia, ¿no? ni moito menos. ¿no? Eh... Sin embargo, no teño a, a miña propia opinión. Eu, eu prefiro, dende logo, o horario solar. É decir, que Eu prefir, preferiría, en caso de, de ter que tomar unha decisión definitiva de, de, de non cambiar o horario, eu penso que, obviamente, Galicia debería de ter eh, horario de inverno. ¿no? E, se si acaso, eh, un horario de Portugal. É dicir, eu penso que eh, cabería eh, plantexar o experimento de que igual que hai unha hora en Canarias, eh, Galicia, pues, eh, se ascribiese a esa hora. ¿no? De tal maneira que eh, nos adaptásemos cada quen máis a, ao sitio onde realmente eh, vive e desenvolve a súa vida de traballador, de agricultor, ou de pescador ou de neno da, da escola. ¿no? Eh, ora ben, iso é unha barbaridade. Pois tal vez non é unha barbaridade Daría lugar a algúnas cousas curiosas Por exemplo, ti poderías coller o avión en Madrid eh, As eh, 12 e eh, 5 E aparecer aquí as 11 menos 5 decir, que, que realmente, pero bueno, realmente eso es lo que te pasa cada vez afortunado. Es cando vas a Canarias, es cando vas ao Reino Unido, che, ¿no? bueno, chegarías a mesma hora porque había entrado unha hora, A Santiago un pouco un pouco menos, sí, ¿no? son, son 50, 50 minutos chegarías 10 minutos antes de sair sí. Quiero decir que esas cousas as notaríamos, ¿no? Sí. E eh, poderia probablemente pues eh, eh, se xerar algún problema, é o sea, eh, obvio que algún problema sempre se xenera, ¿no? O que eh, habería que facer enos e sint Parlamentos regionais E ver se, si, eh, e xunto co, co Estado E ver se si iso Compensa ou non, é dicir, examinar Ora temos a experiencia de moitos anos Con Canarias, non? Ver se si realmente iso é un obstáculo Para ter eh, dúas horarios non? Porque non moito me temo Que non nos vamos a poner de acordo eh, As distintas eh, autonomías do, do Estado, non? Eh, pare, parece, parece evidente que, que, eh, que é máis natural eh, a vida co, co sol eu sinceramente me adapto como acabo de dicir perfectamente eh, todas estas cousas que, que decís de, das hormonas e demais para nada, eu devo tener un corpo especial sin hormonas no? entón, Pois <ríe> non no, no go noto tanto sin embargo, me molesta extraordinariamente que en verano Este eh, me poño a traballar eh, al aire libre ¿no? eh, na finca onde sexa ¿no? e cando eh, eh, me quero meter na casa para ver o telediario das no son as 11 da noite eh, se di que bueno, fa seis anos que non veo ningún telediario ¿no? pero este, de verdade seis ou ou algún máis ¿no? pero eh, a realidade é que eh, anochece moi tarde é un sin sentido... Eu de, eh, Eh, sempre, de, de, de broma, eh, a noite de San Suán, eh, leo o periódico con xente que estamos na casa, que encesa, familia, amigos, o que encesa, non? Eh, as once menos vinte da noite, todos os anos leo o periódico coa luz natural. As 11 menos vinte da noite. Claro, eso é un sinsentido. Entón, eu, dende logo, abogaría por, eh, se hai que poner un horario, dende logo que Galicia bote horario de, de inverno, sin, sin ninguna dúbida, non? Y luego, preparando el programa, pues, eh, eh, leí algunas cosas, tampoco eh, eh, páginas tan profundas como los conocimientos de Paulino, ¿no? Pero, eh, bueno, primero eso, que el horario de verano, leo de una página que se llama Wired, el horario de verano surgió durante la Primera Guerra Mundial para, está en castellano, para ahorrar energía, ¿no? más luz por la tarde significaba menos necesidad de iluminación artificial que escaseaba en aquella época también se pensó que ayudaría a los agricultores a darles más luz por la tarde sin embargo como el trabajo agrícola sigue al sol no al reloj de la mayoría de los casos esta medida solamente complicó los horarios a los por eh, ciento eh, agricultores y ahora ahora entra en el tema de de lo que estaba diciendo el eh, paulino desde un punto de vista científico no tendemos a centrarnos en cuánto tiempo dormimos pero la constancia Es igual de importante, refiere Rebecca Robbins, investigadora del sueño en el Hospital Brigham and Women's en la Facultad de Medicina de Harvard. La regularidad en los horarios de sueño es tan importante como la duración. Cambiar incluso una hora puede ser suficiente para alterar nuestros circuitos internos. El ritmo circadiano depende de señales como la luz, las comidas y la rutina. La luz es muy importante ya que suprime el ...la melatonina, la hormona que indica el cerebro antes de dormir... ...como muy bien indicado indicabas, Paulino... ¿no? ...cuando cambia la luz del día también lo hacen las hormonas... ...pero ahora pasa una cosa que es bastante interesante... ...que yo esto no lo había leído... ...el impacto de los cambios horarios puede manifestarse casi de inmediato... ...los accidentes viales, los infartos, las secuelas cardiovasculares... ...los trastornos de estado de ánimo... ...todo ello tiende a aumentar durante el horario de verano... ...afirma el neurólogo y especialista del sueño... W. Chris Winter de Charlottesville, eh, Neurology y eh, Medicina del Sueño, según un estudio de la Universidad de Colorado, dice, los accidentes automovilísticos mortales en Estados Unidos aumentan un 6% en la semana siguiente al cambio de horario. Sí. Este parece que es un dato... Eh, o que hablábamos de salud física y salud mental. Sí. sí, a ver. Sí, que, sí, é é dicir, sí. que aunque Ignacio é máis Maiseu eh, non o notemos tanto, se ve que hai xente eh, que de, dependes os organismos aparentemente, que... Aparentemente o... igual o notades, pero sí que notades. Sí. Sí. Pode ser, pode ser, sí. pero... O vosso corpo nota, aínda que vosotros non señades conscientes delos. De igual que tedes ven o maestrado, pero sí. o notades, eh? <risa> o notades. A ver, mira, eu vos levo, o que dixen antes? Vos levo o barco, eh? E facemos a viaxe no barco. 8 horas, eh? Un día así, outro no, dous días así, outro no, dous días así, pero es que Entonces, es é es que se es diste, pero, pero no, no é lo mismo quiero, vez avoir no, que oito meses en un viaxe de 15 decente, días. Chokero, chokero decir, porque ti serías consciente, entón, de como te afecta o cambio horario. O sea, ti serías consciente. Aquí igual non eres. Igual igual non o eres, pero non serías consciente do cambio horario. Bueno, eso contócoche porque si sí, a veces hai que ser moi moi que ser o cambio moi forte para darte conta de que se te afecta. E, e, eu vos digo, é bueno, o que afecta ao mundo animal, é o mundo vegetal, como eu dixo antes tedesix, ao mundo animal, a parte da de, de Canarias, a parte da Canarias, chan perder a, de la Canarias, xa, a de la Canarias porque era de Canarias, verdad? Case non hai o xen día en Canarias para. Hombre, Canarias, eu eu eu uh, da luz. Eu non to para artificial. Metemos luzs cando sí. non debemos. Veñe, veñe, veñe circulando pola noite e de repente pum, moita luz. Por que? Porque lle cambiamos completamente Bueno, son... eso se sí o cambio Outro tema. tema Eu, eu, eu Polino, pensando lo... Pensando no que diz eh, eh, Como moitos aquí eh, de, presentes eh, de, no Non faladoros sabedes Eu teño parte da miña familia Desde faiz de zanos en Sapón en ¿no? E entón si que noto o tema profundo Do jet lag Que non deixa de ser unha variante do que estamos a falar E sobre todo nos nenos Aos, aos nenos que non racionalizan O que lle está pasando Xes custa moitísimo máis Adaptarse E superar el jet lag Que a xente maior Que se dá conta de Que teñe unha variación enorme De sus horarios eh, corporales habituales ¿no? A ver, eso do jet lag Eu cando casei Fundebía xe de mozos a, a, a México ¿no? eh, Miña moller moi ben Toa fantástica un avión Chegou a México e se puxe a morrer Pegou un ataque de las bestial Estuvo un día feito un noixo Pero pegou un ataque bestial Claro, evidentemente sí, foron sete horas sí, sí, sí. Impresionante A ah, mi en Tokio me pasó algo parecido Pois a iso oímos Esos son os cambios horarios Bueno, e cando viaxas, por exemplo, a Sudáfrica Cando Distinto, claro. para baixo, claro. estamos, Pero estamos en el mismo meridiano Sí. Pero, sí. ali, ali, ali, pero tamén sí, hai un cambio sí, Un cambio totalmente distinto De estación eh, E que ademais é de noite ás cinco da tarde eh, No, no, no, no A hora parte, é a mesma, prácticamente a ver, ti, ti, ti vas polo, polo, mismo, polo mismo meridiano sí. Maixas polo mismo meridiano Entón, en teoría, respeto ao sol Sempre á mesma hora ah. Que está ocurrindo? Que ti hora o sol Aquí, a hoxe, por exemplo Vamos a centrarnos hoxe. hoxe A altura do sol, no, ao mediodía, van a ser e tantos grados, máis ou menos 30, por aí, 30 e tantos graus pero ti vas chegar ahora á ciudad del cabo o sol vai estar 78 grados 80 grados en formado horizonte claro o día vai ser moito máis longo hai un orto e un caso completamente distinto e o sol é moita máis altura sí. entón a incidencia do sol sobre ti é moi diferente e vas a notar ese cambio que é entre comiñas e eh, é diferente é sí. un cambio distinto pero tamén vai haber cambio por que? porque o sol te vai actuar de forma distinta sobre o cortisol e por suposto sobre a melatonina fin contas, ah. non estou dicindo nada extraño, non? Eso é, mais ou menos. A ver... Les compinades do tema de a compatibilidade de horarios diferentes na Península. Que contraindicaciónes llevenías? A eh, única contraindicación que lleveixo é eh, de algún partido político que todo ten que ser o mesmo para todos. Claro. É a única contraindicación que lleveixo cando hai xente que aquela frase famosa, aquela cosina famosa de España, 1 e no 51 sí. e que por suposto non vou admitir máis aladizo máis aladizo non lleveixo ningún convite canario... en, ab, en, absoluto, en, en absoluto en absoluto show, técnico, pero que... poden deixar porque está ali pero mira, incluso Baleares tamén debería ter diferente a nos e ten sí. o tengo mesmo non vais ter ningún incopito, ao contrario vai ser mellor para todo o mundo que, o que falabas antes ti, de que decía este investigador este neurólogo que era que decía que había máis accidentes uh -huh. eh, normal, no horario de verán hai un... está desacoplado o horario do ciclo biolóxico. El do fala ciclo... da primeira semana que é cando claro. máis acusa o sí, cambio sí, claro, porque o... máis pero ao longo de todo ese tempo está, está movido Me tocó, tamén me tocou falaba a súa me tocou unha das veces que marquei fu unha collera avión a parte era en decembro, era meios de decembro. colli un avión aquí aquí París París Ciudad del Cabo claro aquí era pleno inverno se facía de noite ás seis da tarde e chego ali e pleno verán eso sí era en Nadal a xente había Papá Noel espera xente en pantalón corte e camiseta e claro o sol estaba lá arriba e queimaba e queimaba e facía moitísimo calor pero eleva semillor que outro, o que antes, antes eh, Paulino eu tamén me tocou cruzar en barco o Atlántico, e sí que se nota, nota o cambio. Todo xeito, o problema aquí é non é un día, nin dous, nin dez días que temos nun, nun movimento, sino que é manter durante, a parte que irracional, sete meses horero de verán e cinco horero de inverno, porque nincera é metade, metade. Un cambia en marzo, outro cambia en outubro, porque se cambia en marzo, te, te, que, co, co solsticio, teria que ser en setembro, po equinocio que tería que ser en setembro pero non un en, un en marzo e outro en outubro coca a, a duración do período máis anormal que o de dúas horas máis que serían tres dura sete meses e outro só cinco eh, para min é totalmente incomprensible e un goberno ou, ou un parlamento que legislara para a poación e se preocupara da saúde da, da súa población o lóxico é que Coller un horario fixo, o horario de inverno Poder ser, e que permitira Que o extremo occidental da península Que somos nós, teñamos Un horario distinto Non pasa nada, hai países que Tenen máis un horario, uh -huh. falábamos antes De Rusia, e sin ser tan grande, hai outros moitos países Que tenen sí. máis un horario, e non jes pasa nada Brasil, Non se para o mundo Pero que Eu non entendo porque nós Temos que ter o mesmo horario que Polonia. Que, que totalmente irracional, irracional total. por, que está, por certo que Grecia ser. que está na mesma liña que Polonia tengo hora máis, eu teño agora máis que Polonia é que ves cousas que no, non teñen sentido eh, eh, en Polonia probablemente se faga de noite e inverno, pois pues, non sei, as dúas e pico da tarde porque a mi me tocou, eu estuve un ano vivindo en Bélxica e en pleno inverno, o mes de dezembro as tres e pico xa era noite sí. así que en Polonia, que máis ou menos que a mesma latitude sí. será era as dúas e pico de noite por que, Non ten 3, sentido. É, é verdade que antes falamos os horarios a que agora se pon o sol no se pon tamén depende da de latitude, non? En sí. Islandia, hasta as once pico as 11:20 e ler o xornal como le Vicente ¿eh? y, pero eso son os días o ano y eso son os días o ano e poderán volver a lerlo con un natural a partir das dúas da maña ou tres porque xa saíra o sol de novo, pero porque está unha latitude moi elevada Non pasas no. sensacións... A ver, que ti has notas cando, cando as experimentas, por suposto. Claro. Eu experimentei nas tamén. Eu, eu, eu fun a, a Narvik eh, a, a cargar mineral de ferro a Noruega, a norte, Noruega de, norte de Noruega. En pleno inverno, sí, sí. Eh? en el xaneiro. Chegámosle de repente noite pechado. Era noite pechado, totalmente pechado. O sea, non no, no saía nin un xopiñoso. Ni, había, ni tan siquiera había crepúsculo. Había un mínimo crepúsculo. Asi, non as son as borreales bestiales. ¿no? Pero bueno... Eh, eh, tamén ocurrón o revés, pero un pouco máis abaixo fun a, a escapa flow en, que en Escocia a cargar crudo e eh, eh, pleno mes de maio empeza, as 2 da maña hab, había un crepúsculo fantástico día, claro. no, ainda vale. non, pero si 3 e pico 4 xa, xa sai o sol se, se, se, na, a, a, a, son 3 horas e media de, sí. de, de noite nese tempo, no? a finales de maio a ver, esas cousas as experimentas de destil, evidentemente isto ten que alterar o corpo sí de todos estes móveis. Eh vívelo, vívelo sal, eh, Digo eu, se si tedes coñecemento tal de como eh a xente que viva ali todo o ano, é decir que pasa moitos meses sin sin luz e moitos meses con luz. Planeta como se vive eso internamente e tal. É decir, que realmente sabedes algo eh, ao respecto. Que non só so a nivel de saúde, sino... De, eu queria como... comentar o en Bruselas. En Bruselas xega o, o, no. o mes de abril-maio... Me refiro en Noruega, xa. Xa xa, xa, pero o mes de abril-maio a xente toleaba. Sí. Todo o mundo saía a rúa. Era unha cousa, unha loucura. Cosa que aquí ves, cando empeza o tempo, que empezaba, ali é unha explosión. Eh? Unha locura total. Pasan de, de, de estar de eso se facía de días nove e pico e as tres e media 4. eu me lembro as 4 xa era noite pechada e bueno minaba así xa deben as dez por lo menos eran as sete pero claro xa levaba tres horas de noite tardas tempo me acostumbrate pero quer que a xente da leixa está acostumbrada e cando pasan dese período de noite moi prolongada a períodos de moita luz la locura Alí sí que se enchen as terrazas as Estaba ahora, no, no, no me estaba distraído con o móvil, estaba con inteligencia artificial que en Estados Unidos de que vai, no? No ve usos horarios sí, o... sí, sí. No claro, ve usos horarios De California bueno, a desde, desde, desde, desde Florida a Hawái que... ja, sí, sí. Hay, hay unha cousa curiosa Unha curiosidade de Pequirechiña con respecto ás horas mm. ah, no, nos, tre nos treto de ver en cerca hai dúas illas, as de Omede Diome de grande e diome de pequena Que unha é unha é de, de Rusia e outra é de Estados Unidos Están a tres kilómetros de distancia unha da outra E a diferencia horaria entre unha e outra son tres horas E encima con cambio de fecha E encima con cambio de fecha O sea, un día é o día dos, outro... na outra é o día tres eh? O sea, esas cousas, imaginádegos Bueno, a a, a illa rusa non está habitada, está habitada americana por, A máis por, por povos esquimais, o sea que non... Está, está vital, é, o sea, vamos, que non son eu, toleadas. Non? Eu cara a cara a conseguir o voto do horario de inverno pre, de preguntaría a xente que te pasou fai 15 días cando a semana anterior eh, eh, ibas traballar eh, de noite e, sin embargo, cando volvimos ao horario de inverno fai 15 días, volviste a ir a traballar de día. Non é moito máis agradable ir a traballar de día pola mañan ainda que pola noite Eh, anochezca unha hora antes. Es que, eh, parece como moi, como moi evidente ¿no? disfrutar de o maior número de horas diurnas mén estás despertos. O a ir a traballar con maior cantidad de luz me parece moito máis agradable non que salir de noite a traballar. Estás activo, non estás a meio sí, dormir. moi ti miña muller é cansada para traballar. O sea, antes, antes de, de, de último sábado de, de outubro, E noite pechado cando sale, cando vai sí, a traballar. Exacto. E de repente, pasa ahora, xa en... no, vou con outra alegría, por lo menos hai luz. Sin dúbida. Sí. Galicia o ten claro. Sí, sí. Sí, Parece claro. ser que foi Benjamín Franklin o que propuxo o rollo de, de cambiar de hora a la pro 1700 e pico para eh, aforrar velas. Parece ser no, que a idea a sacar a un... De todas formas, de... na, naqueles tempos seguían, eh, se rexía todo o mundo polo, polo sí. uso do, mo, do sitio, do lugar. Sí. Punían a hora do lugar. Mediodías. Sí, pero xa é lógico que acabas de decir. Eh, se ti colles e modificas a hora, entón se empeza a actividade a unha hora diferente, no. podes conseguir ahorrar velas, que foi o que se fixo no ano 73, bueno, 74, despois da guerra de Yom Kippur que subeu moito crudo e había que coller e abaratar. No. Por eso se fixo o cambio de horario. Non teníamos horario, horario de inverno. Ti o tiñemos todo o ano, o horario inverno. O recordo perfectamente. Estaba embarcado daquela cando eh, e, o currío. O horario de inverno, funcionaba todo perfectamente. E eh, eh, decidiuse ese cambio de hora para forrar. Sí, sí. Vamos, a... Vamos a tomar un café un momentinho. <risa> <risa> <risa> wow, Estás a ouvir.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 All I'm volvemos ao faladoiro recordar que estamos aquí en Radio Filispín eh, Compañeiros durante un momento do café estabais moi eufóricos defendendo cousas dicindo que, que, que, que, que un dos primeiros faladoiros <risas> donde estamos moi de acordo todos ¿no? si, sí, <risas> é verdad que, que, por certo, do horario que Galiza tuve un horario diferente logo, por primeira vez ao Parlamento o Venegá, a Llanos Ao que o ministro... Bueno, xa non é ministro, ora ten unha, unha consultoría. Eh... Mister Montoló. Eh? Non, non, non, de Lugo. Era do PSOE. Este de Lugo, como se chama? Ah, Pepe Blanco. Pepe, Pepe Blanco. Blanco. Pepe Blanco dixo que xa era unha chorrada. Que, de... que Galiza tuviera un área diferente, unha chorrada. Agora xa non sou o Defendo Benegar. Xa o PSOE tamén entra... Empeza a decir que é lóxico que sería lóxico que non estuéramos un horario distinto. O problema é os da unificación total, que non, que non, que non, que non, que non, que non. No, no. E xoan aí con o co apoio da hostelería en xeral, que sigo sin comprender o porqué, en Paulino daba un bon argumento que é de encher as terrazas, Terrazas que, por certo, eh, como sigan así, non van poder pasar en os coches porque os peóns xa non podemos pasar e eh, dentro de Pugurpa, pouco, pa pouco poderán pasar os coches. Aproveitaron esa man que houve cando a pandemia e se expandiron, se esparramaron eh, e agora parece que se si non hai terrazas a hostelería vai ter que pechar. Iba ter que pechar a hostelería cando cando sí, cando se, se, se proibiu o tabaco... Sí. Ahora van a ter que pechar Se si se queda horario de inverno A xente vai sair igual Porque de inverno a xente sae. Sais sa a tar, facer vida social A mí eu que penso É que eh, Argumento de que O turismo é a principal actividade Económica deste país é, Se mal se malutiliza non? Des, Se utiliza de unha maneira Totalmente torticeira No Porque é certo que es que España Necesita o turismo para seguir vivindo Pero é certo que o turismo tal e como se está Desenvolvendo nos últimos anos Na última década Está serando unha eh, turismofobia tremenda eh, Por moitísimas razóns Que todos os aquí presentes eh, co Conhecemos ¿no? eh, Unha delas é o que estaba a falar Ahora mismo eh, Césio É ¿no? eh dicir, a hostelería E demais negocios que teñen que ver con eso Hai que escoitalos Pero non facerles caso en todo Porque senón, es que ao final, quem manda nas cidades É o gremio dos tenería Cando hai outros 100 gremios Que cada quen ten sus, eh, seus propios intereses no? E gobernar, pois <risas> pues, se trata de eh, chegar A resolucións máis eh, equilibradas no? Por lo tanto, eu pasaría de ese, Olímpicamente, dese de argumento diría no? máis aos argumentos Escriminos aquí ao principio da, do faladoiro no? ...argumentos eh, científicos y, y argumentos eh, pues muy eh, racionales y fáciles de, de entender, ¿no? Tal vez decir que no pasaría nada, que no hay ninguna molestia ¿no? entre el eh, eh, horario de Canarias y el horario eh, eh, de la península... ...o que sería el horario de, de Galicia alineándose con Canarias y Portugal... Hombre, sempre hai cousas que hai que asustar eh, eh, Pero bueno Para hoi, hoxendía con os ordenadores E demais, pois eh, é moi fácil Que todo se asuste de unha maneira máis ou menos eh, automática non? E... Eh, Para os que están viaxando, pues, bueno, tampouco é un cambio tan radical como os que estábamos a falar aquí de viaxar a outro hemisferio ou viaxar a un eh, meridiano que te cambie eh, de seis horas eh, eh, as horas. ¿no? Sí. Por lo tanto, penso que eh, os desequilibrios e os desasustes que podería eh, eh, producir que Galicia tivese un horario diferente de de España, son perfectamente diseribles e, eh, sin embargo, os galegos estaríamos encantados de vivir máis con o sol. ¿no? A ver, eso, eso eu teño claro, non que, que teñemos que adaptarnos ao sol. A parte que temos a suficiente diferencia entre verano e inverno de horas, o sea, hai, ten en conta que son casi tres horas no vencer e tres horas no, no sol por, de diferencia entre o horario de verano e o horario de inverno. Entón, eh, se non so alteramos desa forma tan anárquica como é que no mes de outubro ou no mes de marzo lle pegamos un machetazo a, a horario, nos vai alterar. A máis, o 99% da xente con que falo lle molesta, né? que é unha cousa que temos que ter presente. Ora, teríamos que coñer e poñernos acordo en cal é o, o horario que temos que ter axeitado. Ese vai ser a Liorta. Eu entendo que se xa a Liorta, porque a, a 46 minutos de diferencia en tempo que hai entre Ferrol exemplo, e Mahón. Son complicados, eh? sobre todo para, para estas cousas. Por eso si, sí, todo acordo contigo, con todos que empresa de euro acordo, temos que ter horario Canarias e horario Portugal. Nós temos que estar nesa franxa horaria, porque estamos no uso menos un. Por eso temos que cambiar hora que como te diso, os imobilistas van a decir, os centralistas que, pois pues, por suposto, que van a decir claro que si sí, sí. bueno, Afinando, afin, afinando, <risas> afinando, os temas dos minutos que estás afinando xa Paulino, os que vivimos na costa galega aínda podemos eh, mostrar eh, maior agravio, ¿no? Porque eh, a moitos de nós se nos pon o sol día tras día no horizonte, no horizonte puro e duro do mar, non se pon detrás de unha casa. 40 meses de, de 40 metros con oito eh, tal e por riba e eh, no mediterráneo o sol eh, sabes, claro, sale e se pon de forma totalmente contraria que a nós lo tanto todo influlle para que cando te chama algún amigo de Valencia sí. que leva dous horas de noche e eh, eh, ti lle diss que non, que estás aquí indo niños e eh, que es, aí ese día es que non o cree pero é a realidade. Eh. Se nota moito nos partidos de fútbol Cando se retransmiten É moi gracioso eso Mira, claro. Cando veñen amigos Cando estuveron unhas amigos de Baleares por aquí Me decían ah, pero que raro, como se pone el sol e digo, bueno, se pone el... el sol se pone como, todas, <ríe> como partes. todas partes no, no, no, aquí de Mallorca no, en Mallorca no se pone así Mallorca sale claro. Claro. Bueno, depende de que lado estés das sillas claro, claro. claro, claro de parece, sillas. pero Valencia pero, no eu queria comentar unha coisa máis porque falamos de factores biológicos pero tamén factores económicos eu, eu Probablemente, eh, Levante ou Madrid ou por aí, sí si aforre enerxía. Eu non tiño claro que se aforre enerxía aquí, co horario de verán. Porque, eh, te estou falando, eu entraba a traballar ás sete e media da mañán. Noite pechado. Estou falando de outubro. Noite pechado. Salíamos a... Estaba algo, ou saíamos para facer cualquier actividade e hasta as 9 pico non se facía de día, eran dúas horas que estaba gastando electricidade porque tes un horario que non vai co horario solar. Onde está o forro? É evidente, non. Que que aforro enerxético hai? Probablemente é é si Ou en Baleares, sí, Ou eh, en Baleares, o en, Baleares, o en, o en Madrid si, sí, porque hai case non ha xa hai de día. Aquí non. non aquí non. Entonces non hai aforro enerxético. É eh, non é real. Ni hai eh, Persuicios físicos Hai persuicios psicolóxicos e, e non hai aforro enerxético. Onde está a ganancia deste horario? O, o, o forro económico eh, eh, Sae en lugar comum Agora mesmo que é un factor despreciable Si, sí, no, totalmente despreciable Pero bueno, o que dixe antes que, eh, A ver, este é por darle un pouquiño de, de caramelo á historia non? Eh, A mí unha, Fai tempo, non? Unhos conocidos que tiñan Valencia non Me preguntaba como era o mencer en Galicia É hoxe dixen unha cousa que me saliu da alma, de verdad A ver, está o amencer en Galicia Pois si sí, normalmente sale por detrás dos montes o sol Estamos desixendo con toda nosa alma Que pase completamente o día para ver o sol por Que é extraordinario Eh, é verdade, os solpores aquí son... cada día hai un solpor completamente diferente ao anterior. Preciosísimos os outono. Claro, porque nestes sí, días é son... unha maravilla. Estamos a cara, cara a oeste temos uns as postas de sol bestiais, É claro. bueno, Eso exacto que caramelo, é xa está. Sí. <risas> <risas> no eu pasado que estuvemos por Fisterra, pois pues era moi bonito porque había unha excursión para xustamente para eso, para ver mm, o solpor, non? A verdade é que Era un espectáculo de unha hora e cuarto, unha cosa así, pero pero moi bonito. Todo o mundo quedaba, claro, algo que o ves por primeira vez. É, é moi bonito, encima do mar, a cousa realmente moi espectacular. Claro, e que me isto que sexa as 11 menos cuarto sí. ou que sexa as dez menos cuarto? É indiferente para o que vende fora, sí. para o turista. É dicir, son unos inventos que non, non me explico. É máis, eu penso tamén, polo menos, ¿no? pois pues me gusta disfrutar do día, pero tamén da noite. Entón, que se faga unha hora eh, antes de noite, non lleve tanto problema cara a, a, a, a, ao turismo, ¿no? disfrutar das vacacións, non no sei, sé, penso que é unha historia. ¿no? A, a pena que non teñe a Jorge Mira, que non se que nos iba, nos iba a ilustrar con algunha desas de dos argumentos que non sei onde nos saca, <laughs> para é, -o fecho, é un pensamento Estou completamente convencido que é simplemente un pensamento Si, sí, pero a mín que negue A ver, ti podes pensar, evidentemente a Cada persoa tenga a súa opinión E sí, no, hai opinións entonces, para todo sí, bueno. Agora, unha cousa ter opinións E outra cousa negar evidencias científicas non el ah. non nega El eh. di que non, que, non usted, que non é importante entonces, sí, sí, Que non é importante non importa. É importante Para, para min o é E para ti tamén E sí, no, no, para ti Esto seguro que para ele tamén oi, pero por xe digo non sei que pasa, non sei que pasa aí, pero... De todas formas, pero, pero dixemos moitas cousas que igual a xente pois pues, non... Eh, Perdoade que eu meta esos speechs polo medio, eh, pero os meto. Este é outro, é daqui, é, xa que falamos da, dos solpores extraordinarios que hai aquí. Quero decir unha cousiña, ¿no? o que é disfrutar no verán de un solpor durante o, o solsticio de verán. E vou dicir donde, o no Monte de Brión. É espectacular pasear o Monte de Brión de mámoa en mámoa vendo como o sol se vai ponendo e como todo estaba alineado. É que a xente xa tiña unha idea moi clara do que era o horario e a hora o tiñen clarísimo, <risos> non? A ver, eso eh, eh, eu invito a xente a que sinta o horario desexeito, non? Como o sol solpore pa o que é, non? Como o mediodía é pa o que é para xantar e como o mencer e poque? Pa espabilar e botar a andar. No? E ten que ser axeitado aos nosos usos e costumes. Pero insisto, Paulino, ese solpor maravilloso que, que estás describindo tamén, non? que máis dá que a xente que leva o relóxe no teléfono ou na muñeca lle no? marque que son as dez e media ou as nove e media? É absolutamente indiferente. Ele vai ver exactamente o mesmo espectáculo belísimo prescindiendo de que o Estado le diga que é unha hora ou outra. Por lo tanto, es que non ten eh, ninguna razón para eh, eh, a, a hacer estas, estas, eh, estos cambios, non? O sea, desde logo, nunca esa, non? Ah, non, non, por suposto, eses cambios non. No. A ver, Vicente... Non eh, no, no sei, sé. xinta a traballar ás seis da mañá, igual non lle sí, dá igual ahora. Eso É <risas> es diferente, claro. Non, non, non, non, por eso digo que cara a disfrutar da noite me, me ratifico no que acabo de dicir. Sí. Sin embargo, pola mañán, fai un intre, xa falei de que é moi distinto ir a traballar de día que Claramente, de noite. Pero eu o, o, o, o, o sufrí toda a mi vida. Eh? Claro. Cando dixen o que dixen da, des, des, dos solpores do solsticio, eu o decía, máis que nada, para que a xente vera a importancia de que o mediodía, é o mediodía, o solpor é o solpor. e o mediodía son as doce. O nome que é mediodía, a mitad do día, Entón, por eso, nós temos que ter a idea clara de que as 12 é a mitad do día. É o solpor é cando remata o día. É o, é o, é o mencer é cando empeza o día. Despois, se lle poñemos apelidos que é hora é cando destrozamos todo o tenderete. O noso corpo e os nosos ciclos están adaptados a eso. Por eso dicía, solpor, é, mira que bonito é solpor solporreña, vámonos a retirarnos todos que é hora de ir dormir. Vai empezar a funcionar a melatonina. Por eso decía eso, non era por outra cosa. Pois pues, sí, té razón, claro, a moita xente vai dar igual, máis hoxendía, máis lle dá. A mí da, faim os días, quero os días moi grandes, moi largos, moi longos, que cheguen hasta das dúas da mañá. Vale, bom, bom. Bueno. Bueno, eso... E que esteña todo aberto, claro, e que pero, todo... Bueno, bueno, sí, sí. Eso para os jubilados e tal está moi ben, porque era como antiguamente, eh, non temos horario, no, no sentido de, bueno, solpor, solpor, o mediodía, o mediodía, o mediodía, o mediodía, o, mediodía, o, mediodía, o, mediodía, o mediodía, Pero o mundo está xo das sendas e de horarios e por, por, por todas por iso, partes. Por Mesmo este programa comeza a oito. Écir é moi difícil... vamos é moi difícil vivir de outra maneira, non dotro seis.cir disfrutando máis de, da vida do teu ritmo biolóxico do, do teu propio reloxo bio, biolóxico que tens, tal é moi difícil. Para, para o común da, da xente, non? O comun da xente ten un montón de horarios, horas, médico, tal, non sei que, todo, todo son horas. Es decir, me acaban de mandar para vacinarme da gripe tal hora, non sei que, tal. Esto é a vida, non? É decir que entrar pola a mañán aquelas eh, horas intespectivas de, de bazán que siguen sendo e tal, ¿no? de regarse moi cedo e sí, tal, sí. mesmo sí. o... o, o, o Os meus fillos etap teñen que rise moi cedo para ir a un apetanco xunto a vergon, vergondo. Por exemplo, non? Eh, que é un... o seu reloxu Claro, inalando... está sinalando. Jode... Está, está xin... fasticiado de un medio hora antes ou media despois, ou hora antes ou despois. porque está mal, as, as nosas eh, contradiccións, sinalizo e mm. tes eh, eh, toda a razón, non? Porque claro, poderíamos facer moitas preguntas por que se siguen estos horarios eh, atrabiliarios na, mi maña, na miña forma de pensar, por exemplo, en, na empresa pública en, en Avantia, ¿no? Entrar tan tan tan cedo. Es decir, para ter de, teóricamente as tardes libres, es decir, cando eso é algo antinatural, es decir, se, sería mellor te, ten unha eh laborais precisamente acordes co sol, co que estamos a falar aquí, coa luz y tener una jornada laboral eh, normal, a mí no me importaría volver eh, eh, a, a trabajar con jornada partida. O sea se si realmente eh, a xornada partida non é eh, eh, seguir traballando hasta xoito da tarde ah, non? Claro. é dicir claro, que se pode traballar xornada partida con unha parada de media hora non de dúas horas para empezar despois dun de cocido a, a traballar de novas as catro e media non? é dicir que temos moitas contradiccións non? porque é xo eh, moitas xentes se está queixando do que estamos a falar aquí neste programa e sin embargo estamos perdidos eh, levando unha vida probablemente eh, moi antinatural, es decir que no, non, non é lógico moitas destas moi cousas eh, de, de como se está organizando a sociedade, ¿no? teóricamente na procura de máis tempo eh, libre. ¿no? E se, eu penso que hai que ir aí, nese sentido, de decir a necesidade de ter máis tempo, dedicar de decir, moito menos tempo ao traballo, estar pendentes de un horario determinado, dunha entrada dunha fábrica pi, eh, picar, etc hai que fichar aquí eh, toda esa historia Po pues, ter menos non? É esa... que a tendencia, pero sabemos que non, non están sí. pola labor non? Sí. Re, eso, é dicir que todo se decía antes que as novas tecnoloxías, eh, que, que iba a traer máis eh, tempo para a xente máis eso non está sucedendo. O que seguiría no? repartindo máis o traballo, decir dicir, eh, eh, conseguir que traballe máis xente menos, menos tempo. tempo. Claro, ora, eso economicamente pois pues, ten unha serie de asustes que non se sabe se si esta sociedade está disposta a facelo, é que no arte gañar ti menos diñeiro a cambio de que gañe esa parte que ti non percibes e traballar todos menos ¿no? entón poderíamos ter todos máis tempo de ocio pero vivindo pues, probablemente con unos medios económicos inferiores o cual non vai en contra de ser Ahí, máis ou menos felices ¿no? senón que... Aí nos estamos metendo en outros asuntos e eu penso que <risas> sí, non é necesario eso. cobrar menos por traballar menos igual hai que repartir millor Bueno, igual era... o problema é que hai que repartir <risa> mejor, <risa> pasamos porque... o tempo ao diñeiro. Claro, <risa> eh, está saltando o tempo si, o tempo, o o tempo malo, ouro. En eh, que sí. sistemos, se si estamos sustituindo traballadores por maquinaria, o cal da máis ingresos ao empresario, o empresario respectivo, sí. igual esos cartos que aforra por aí, pois pues os ten que repartir cos traballadores que está dando a súa sí. forza de traballo, menos horas pero con máis intensidade porque teñen as máquinas que axudan a producir máis. Si, sí, podería poder. ser, a, claro. habería que que analizar Entonces, sector es que sectores industriais, que sectores tra traballar menos e ganar menos. Non ten por que ser así. Bueno, pois pues este as, as veces os, os números e que cuadralos, non? Entón, claro. pues, eh, haber, que asustar, probablemente, non? E eu penso que, que dependería moitísimo do tipo de, de empresa, eh, do tipo de, no sé, de márgenes que se, que en ese sector se está... Ten, eh, a conseguir ¿no? e eh, ver se si iso é posible con un reparto de traballo tal como estamos a falar ahora mesmo e os custes que significa unha maior plantilla non no, é no, no un problema están fácil están haciendo ¿eh? outro faladoido a xormada sí, la maná sí, sí. sí. para vol pa volver ao sí. tema sí. <risa> sí. Sí. vamos a volver a falar das estrelas no, no, bueno, se queres falo tamén pero bueno, no, volver un pouco ao tema o que di nació É é sí, sí, totalmente, ¿no? Estamos aquí a unha hora de sol pero cando en realidade todos vivimos pasmaos e de pendentes sí. o teléfono a... de horario do hor, reloxo, ¿no? Claro, pois pues quería falar de, eso, de de horarios e traballo, ¿no? A ver, a cousa máis anárquica ou estrana que vos podades imaginar é a vida nun barco, sobre todo os fai 50 anos. E ti, que estive xe un barco, sabe. Claro, primeiro lugar... Cada un ten horario de traballo que ten, ten a guardia que ten e traballa como traballa, non? Ese pues, todo depende a que horas se levantan cada cotiña, cada oficial perdona, de máquinas, perdona oficial. Paulino, é son barco un barco mercante, hablo en de mercante. Un barco de pesca, eso, ese sí, privilexio só teñen o cociñeiro e o cho. Sí, sí. Os de máquinas Si, o sea, e que... os auxiliares de puente O resto non vai hai que toleria total. Hai que largar e hai que virar. Esa, esa, ao falar que nos va a contar por que diso de navegar. non, no, ah, pero a ver, no, no, si, no este, seguimos xa falamos de, de navegar. De, to, no, de todas de todas maneiras, eh, cando se está pescando, se está pescando e a mellor estas eh, 30 horas ou máis, e o, sí, o, sí, sí. eh, o cociñeiro ten que estar aí pendente de dar cafés, dar tal eh, no, no, e va estar, é dicir, esas foi unha vez, estuve a fo... pasar ver se si de... quería navegar ou non, pero, pero, que... pero, pero a ver conta conta Paulino me no, no, no, no, digo, digo eu, polo tema dos cociñeiros e tal, sí, eso, no, no, no sido... que... Para, para esteño os seus está... os seus seu horarios, no, mm. eu, eu estive en a pesca solamente para saber se si podía navegar ou non, embarquei primeira vez que me foi un grao. Eh, dije, se, se aguanto eso pode navegar. Aguantei sí. e eh, naveguei, pero na mercante, que é outro mundo completamente diferente a pesqueiro, non. te nada que ver, pero bueno, na sí, sí, mercante. Sí. Cada un, claro, un traballase a, a, a, a horas. A xente que, te, que ten guardias, tá as guardias, e empezas unhas ás 12, outras ás 4 da mañá e outras as 8 da mañá. Eh, igual pola tarde. Eh, o problema é os horarios das comidas. A parte, esos horarios que son estranos, son os horarios das comidas. Comíamos as 11, o primeiro turno, o segundo turno, ás 12. Cenas, primeiro turno, ás 5 da tarde, segundo turno, as 6 da tarde. Eh, e con eso vivías. Pero chegabas a Porto e cambiaban os horarios. Claro, na mercante había cada adaptarse os horarios de porto porque estaban os estibadores cargando e descargando. ¿no? Entón, atuabas de outro xeito completamente diferente. O sea, at, at, variabas todo os horarios. Estamos falando de traballo e horario. ¿eh? Estou dicindo traballo e horario. E todo é anárquico. O sea que nos centramos sempre no traballo en terra Eu tamén traballo en terra o sea, 24 anos de, meu, de, de, de, de, de, de, de de profesor traballo en terra e vinto do eh. terra no? pero antes bot de 17 anos no mar eh, foi outro mundo completamente distinto falo dese mundo no? eh, que si sí, sí, sí alteran te alteran pero, pero male eh? e por moito que por moi novo cos ellas se, se es capaz de poder aguantar ese ritmo estrano de vida queima é eh? queima que máis horarios estranos queima. Uh -huh. O que distís, os horarios son os mesmos. Primeiro turno nas once, segundo turno as once media. Eso sí, eran as únicas horas que se respeitaban no barco. Porque no barco era, podía haber calquera cousa. Poderías estar trabalhando as horas que foran, igual seguidas un montón de horas. Ahora sí, as horas de comida sempre se respeitaban. Eh, eso era inamovible. Que, bueno, eh, o que comentabas, tí, que en ese caso nada, porque botabas meses no mar. E eran o único que marcaba aí o horario eh, nun barco de arrastre son os arrastres e nun barco de palangre son as largadas de, de palangre e as viradas e todo, todo vai en función deso de e sí. se si non tens un embarre ou tens calquer outro problema que entón se rompen os horarios sí, Dali, sí, sí, sí. sonaban tres pitidos que era cando o patrón decidía que había que virar e podía ser as duas da tarde podían ser as duas da mañá, as seis daba Ahora igual, sí. a hora daba igual te si escoitabas pi, pi, pi ala, arriba daba igual o que estuveras facendo só sí, sí, sí. se respeitaba eso, a comida e había un calendario, así, había un horario diario e había un calendario semanal que ese se respeitaba escrupulosamente poderías comer máis ou menos igual pero había unha comida que non cabía nunca todos os domingos onde estiveras, toda a flota galega sempre hai cocido sí. Da igual, eu comín cocido en Terranova, un frío terrible e comín cocido no Índico con trinta e pico grados sudando ali, pero comendo cocido. Mm. Os domingos sempre hai cocido toda a flota galega, Bien. este no mar que está. É, verdade, é, é evidente que estáis describindo sí. unha vida que era unha auténtica escravitude. Totalmente. Sí. Absolutamente. Claro, es decir, sí. Que sí. non ten pero nada bueno. que ver con, con, con, con o que estamos a falar aquí. Eh, que por por que non? Estamos falando dos de... de... sí, no, no, horarios. Escoita, estamos falando dos horarios. Falar... Sí, sí, aquí sí. estamos falando de sociedade organizada que se pode plantexar eh, eh, el, el, el asuste fino de unha hora arriba a baixo. Eh, o que dices yo, dos tres pitidos, sexa hora que sexa. Lóxicamente, pois pues, todo o que estamos a falar aquí non rexía, no. no, o sea, sí, bueno. pues, pues, se hay... se respeitaba sempre a hora de comer. Y, y o primeiro turno sí, a sí, sementa, segundo turno a sementa, sempre. Tamaba sí. sí. igual. Pero, pero na pesca, eh, na mercante, non. Había maniobra maniobra, ora ah. que fora non comiese fora. Eh, eso eso era así, bueno, un pouco de sí, sí. historia. Perdone, no, no, no, no, simplemente contar. un pouco conc concretando para ir un pouco concretando o tema, é dicir que entonces eh, que estamos de acordo todo o mundo nun sí. un un horantes. É sí. dicir que aquí temos que ter unha hora antes para poder ter unha mellor calidade de vida e eh, E deserto de algunha maneira relacionado co resto de estado. Horar, horario, sí. Bueno, sí. ora de hora antes mínimo. Se si poder a ser dúas millón, pero como pero dúas bueno, no. xa, xa é imposible. No. Unha hora mínimo. Unha é suficiente. E, e igual, é igual, claro, Eu entendo que en outros sitios da Península Ibérica pois pues, non que, que eran o horario, de, horario de, de de verán. Bueno, pois pues, nos adaptamos tranquilamente o horario de Portugal e o horario de, de, de, de Canarias que non hai ningún problema. É eh, eh, facilísimo, a máis tan sinxelo como poñelo, punto A ver, a ver, a ver, Poblino Ti, no caso en que eh, Alternativa de Pedro Sánchez De que a partir de marzo non se cambiase o horario E <risa> nos quedásemos con o horario de inverno Non pedirías máis? aínda con ese horario de inverno Aún deberíamos de pedir A chegarnos, eh, unirnos ao horario de Portugal e máis Canarias No, o sea, rebaixando ahora xa non, xa eu penso que rebaixando no. ahora No, rebaixando ahora non, vamos a ver Se si xa, se, se tanto, decide A, os, a, a os todo o Estado sí, eh, Vale, xa está, pues todo o Estado Menos Canarias, corres, por suposto sí. vale. vale, xa está Ahora, se, se, se, o problema é Que a parte A máis oriental Quere un horario, un horario o sea, Manter o horario de verán que mantenhan o horario de verán nos, nos quedamos co horario de inverno e eles que se queden co horario de verán e non habería problema ningún os, os canarios non iban a protestar e non estamos muy ben co horario de Portugal o xa sea, que non hai problema ningún que sería o noso o noso lógico e sigo indi, indi, infidindo no de sempre sabendo que estamos no uso menos un sí, sí. que ainda podría ser menos aí claro, pero o sea, habería un problema o sea, nos quedamos co horario de inverno que sí, é sí. o de verán portugués o de verán sí. mm. os portugueses dixeron que iban claro. a seguir cambiando ahora Claro. nos quedamos correr de, de, de inverno que sería de verano portugués no de inverno portugués no, no. cocal por eso digo estaríamos ahí mal sí. y canarias con cal quedaría, codo inverno portugués ou codo verán portugués no, a eso que me refiro peso, que a mí no me importa que, que, que, que, que, que si queda, para mí o ideal sería que quede a península si quer, es que a Mallorca teñen ahora máis que a península quede no horario de inverno e no ter horario que teña Portugal que sería o máis asustado pero pasa que Portugal xa sabes asustado. que non queren cambiar dixeron en Portugal, e tanto uns como outros falo políticamente eh, tanto uns como outros que Portugal vai seguir cambiando ahora É un meu no máis a, a, a última proposta de, de Paulino, que é eh, menos radical, é dicir que si se acepta eh, eh el mantemento de horario de inverno, non tocar nada máis. De momento polo menos, é dicir todo o estado, salvo Canarias, ter sempre o horario de inverno. Sí, o sea, eso que penso eu que é máis xa xa. É a postura no de mínimos, se yo, o, o Bob, sí. Bueno, sí. sí. Sería Entonces... menos malo, non sí. sería o no, vos. Sí. No, no, menos no, malo, sin dúvida ¿eh? ninguna. En termos políticos, que sempre hai que ir avanzando pouco a pouco, ao millor sería una, un, un objetivo máis alcanzable, é como a licencia de Philips Pink, unha licencia temporal, provisional, vale, pois pues nos chega, de momento nos chega, ¿no? pois pues isto o millor nos chegaría e luego pues, saberemos saber en unos cuantos anos se si podemos chegar a outro tipo de... Gostarás bueno, pues que leero o periódico con prendendo a luz sí. <risa> <risa> un día de San Suá e ¿no? non pasará nada no, no, no, no, no. o lelo le mora antes non pasará no, nada as aldiñas e máis o churrasco se come igual sí. as nove que as dez <risa> Nada máis, cando falas deso, xa me sale porque nos facemos unha lumeirada ali en Caranza, que por certo hai un solpor tamén precioso. Precioso, precioso. Sale por embrión, se ve ali, pero salen os guindastres e tal é precioso. Unha paisaxe industrial pero é precioso. Así que té de que ver todas as fotos que temos tomado de ahí. En Caranza é especial, verdad? Sí, é Pero bueno, eh, hai que reivindicar tamén o, o a pasaxe industrial. Se si a xente reivindica sí. as médulas que o resultado do Ruina Montium eh, dunha de desfeita mineira brutal, pois pues, por que non vamos a reivindicarnos esas grúas tamén? Xe eh, nos temos eh, Ruina eh, Montium eh, o aquí, que, oh, eh? que A xente non sabe que aquí temos Ruina Montium. A mina de covas é, é Ruina Montium. Ah, a xente non sí, o sabe. Sí, que, que va a salir e alucina. Aquela é unha preciosidade. Pasa que está en terreno privado e é complexo. Pero bueno, se pode ir, pero bueno. Oye, Che, lo que andaste con, con es, os, os temas de, de control técnico estamos celebrándonos o 20 o a decir, aniversario Mayor, pod poderíamos pasar unha pilula desas de ou alguna... Sí, vamos a, a poñer alguna... Por certo que preciosas son, eh? está moi ben feitas, sí, no feitas, si. Sí, que parece un personal profesional, A, a que a, a celebración sí. está unindo moito ao colectivo, sí. está sí, eh, e... xente que se está xuntando, é moita xente sí. colaborando. Sí, si, sí, sí. tá. Eu, alucino sí. como sí, sí, a radio sí. está en berxante. Sí, sí, sí. uh -huh. que estar orgullosos. Que sí. xente felicitando. A ver, a ver. A ver. Vamos a ver quiénes son mejor emisora de radio radio filispí cumple 20 años de emiiones sintonizamos conasúas voces quiero darle los parabéns por los 20 años de radio filipín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Orano ano fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira misión, cando codín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían ver as radios libres galegas e ían ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde a un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais, e desde entón, sintome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, vinte anos de Filispín, ó pai, vinte anos de radio sen fin, ó pai, nora boa. Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me cañeceredes por Sor radio respons de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Fipin por os seus 20 anos de existencia. E espero que sexchan moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade a seguir así sendo libres unha aperta.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 Estes 20 anos de compromiso social e radiofónico a súa contribución a unha sociedade informada a todas e todos as persoas que facedes a radio e as persoas que escuitades as de agora, as que pasaron e as que virán parabéns é unha forte aperta Viva a Radio Libre Comunitaria Viva sempre Radio Filispín Radio Filispín 2005-2025 20 anos emisora pues, de radio 93.9F Pois pues, estades eh, todos e uh -huh. todas invitados o, sí, o sábado. sábado Puso 939 Sí, Si, porque ainda non, ainda, non de, <risa> <risa> ainda non cambiáramos de frecuencia porque agora estamos na 1002.3 Recordar que estamos isto aquí, en Radio Filipe Bueno, compañeiros. Temos que ir dentro de un momentinho decide as últimas cousas que querades decir en relación ao uso horario ao cambio de hora ou o que querades. Pois, eh, se si queres, comezo eu eh, como se día que é o que se día unha consigna zapatista, non? Eh, non vayas á asamblea se non estás disposto a cambiar de opinión. Eu, vos, neste caso, convencite de, de que é bom ter o horario de inverno Eu non lle daba moita importancia ao tema, dado que pues, 20 anos a turnos, mañan, tarde, anoite. Claro, noite. é que ese é outro tema, xente eh... que traballemos no mundo da sanidade, non é, é como muy... nun barco, pero non é algo parecido. Eh, <risa> bueno, tampouco ao levar un tempo subilado tamén, pois pues tamén non lle daba tampouco a importancia que ten, pero si sí, realmente, vexo que é importante. Hai que ter ese horario a xeitado a nosas condicións donde vivimos, no, no espacio onde vivimos. E nada máis. Non, é dicir que, a ver, todos os cambios que houbo, horarios sempre foron por motivos políticos, máis ou menos, perdón, sem a expresión bastardos, porque foron así. O horario que tiñemos era o a xeitado, estou falando de antes da Segunda Guerra Mundial. Temenso horario de Greenwich, o noso, de España, punto. Península Ibérica tiña ese ese horario eh, por motivo estritamente político e belicista pois pues, eh, durante o régimen de Franco pues llevo pues, decidiuse cambiar a, a horario de Berlín xa alterou a historia e eh, ahora este cambio que se, que inicio lembredes todos ¿no? que foi a raíz da guerra de Yom Kippur eh, foi ese horario partido que nos sigue fastidiando claro, o problema é a cal volvemos pois pues, ben e por decir, eu penso que o horario de inverno é axeitado pa todos e repartimos un poquiño por aquí e outro poquiño pa alá. Pono bueno, pola miña parte o primeiro Paulino que te teño aquí a miña esquerda, darte as grazas por compartir contigo este magnífico programa, ¿no? de o faladoiro. Eh, bueno, a vida eh, son todo etapas, non? En na etapa miña actual, pois pues, eh, soamente me riso por eh, as maruxías, os ventos e o sol, independentemente de a hora que sexa oficial ou das comidas, das ceas, eh xa nada deso me importa, non? Senón que me riso por, por outros parámetros, non? Eh coal pois eh, tamén moitos tópicos eh os xeixado a dereita e a esquerda, E eh, disfruto da, da vida, eh, ora ben, entendo que unha sociedade organizada pois ten que tomar decisións e que eh, esta noite aquí ha quedado moi justificada a decisión que se debería tomar para, para Galicia non? e nada, me despido convidando a todos aqueles que gustades da radio, da radio de radio Filispín que todo o sábado a partir das 2 da tarde podedes eh, compartir con nos un día de, de ledicia de festa, de concertos, de música de programas de radio con moitos invitados va ser unha tarde, eh, unha tarde noite Non sei si acabaremos, pero Pero moi agradable. estades no todas convidadas e convidados. ben, Eu tamén agradecer a, a Paulino que viñeros aquí para, non só so nos deu información, sino un coñecemento. Eh, bueno, igual que se reiivdicacar a rúa para as persoas e os centros para as persoas e as cousas para as persoas tamén o horario te que ser para as persoas. O horario ten que ser non, como ben dixo Paulino, por motivos políticos bastardos, un horario que non se corresponda a que realidade na que vivimos, sino que se teñe que corresponder a que a realidade que vivimos pola saúde das persoas. Entón, o horario para as persoas. E polo tanto, como mínimo, falamos antes, ese horario de inverno é o que deberíamos ter si queremos ter... Eh, unha sociedade normal. Por lo menos poder estar igual cos demais. Non pido máis que, que, que estar como os demais. Moitas gracias, Césio. Moitas gracias, Paulino. E, bueno, nos despedimos convidándovos para este sábado. Este sábado, día 15. Bueno, a partir pola tardiña. Non sei cando remataremos. Vicente, non sei. Pero, bueno, non hai tecer. Eu penso que vai haber festa, eh? Promete, sí. promete. Eu creo que sí, eu creo mm. que sí. Aparte, bueno, convidar a todo mundo que se chegue e que a radio é de, e de todas e, sí. e todos. Esta vez a vosa casa. Moitísimas mm. vale. gracias. Hasta o próximo vos. faladoiro. Moitas gracias. Vale. Grazas a todos. Vémonos aquí. A todas. Hasta logo. Hasta logo. o faladoiro. A vindeira semana máis conversa, máis debate. Un programa do colectivo O país na Filipinas. A radio de aquí.